Ez a fejezet részben az ünnepekről szól. Három fő ünnepet sorol föl itt Mózes, ami nem Izrael összes ünnepe. Hogyha itt voltál a három Mózes tanulmányozása során, akkor a három Mózes 23-ból tudhatod, hogy jó, ennél jóval több ünnepe volt Izraelnek. De itt Mózes mégis hármat sorol fel, három olyan ünnepet, amikor minden férfinek el kellett menni Jeruzsálembe. Nem látok bele Isten gondolataiba, hogy miért pont ez a három, de van mondani valójának a három ünnepnek mára is. Tehát így felolvasom nektek az első nyolc igőverset, az első ünnepről kapcsolatos igyöveseket. Ügyej az Abib hónapra és tartsd Páskát Istenednek az Úrnak, mert az Abib hónapban hozott ki téged egyiptomból Istened az Úr éjjel. Páska aldozatul vág le Istenednek az Úrnak, gyuhott vagy marhát, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, hogy ott lakjék az ünneve. Ne egyél mellé kovászos ételt. Hét napon át nyomorúságos, kováztalan kenyeret egyél mellé, mert sertében jöttél ki Egyiptomból. Így emlékez életed minden napján arra a napra, amilyen kijöttél Egyiptomból. Látni se lehessen kovázt hét napon át sehol a határodban. Abból a húsból pedig, amelyet levágt az első nap estén, semmi sem maradjon meg reggelre. Nem szabad levágni a páska áldozatot akármelyik lakóhelyeden, amelyet ad neked Istened az Úr, hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Ott vág le páska áldozatot, a páska áldozatot este, naplementekor, abban az időpontban, amikor kijöttél Egyiptomból. Azon a helyen főzd és edd meg, amelyet kiválaszt Istened az Úr, reggel aztán indulj és eredj haza. Hat napig kovásztalan kenyeret egyél. A hetedik napon Isten ennek az Úrnak ünnepjapján ne végez semmi munkát. Ez az első ünnep a, a naptár szerint is az első ünnep volt. Az Ábip hónap a vallásos évnek a kezdete volt. Az Ábip hónap 15. napján ünnepelték a Páskát, amit mi húsvétnak is nevezünk. Ez volt az emlékezés, Arra az eseményre, ami Egyiptomban történt Izrael hogy Isten megszabadította Izraelt. Az egyiptomi fogságból. Ezt mindannyian ismeritek ezt a történetet. Ekkor Izrael minden férfi tagja elment a templomba, és egy marhát vagy egy juhot áldozott Isten előtt. Nem lehetett akárhol áldozni, azt is olvastuk itt a törvényben, csakis a templomban lehetett. Levágták az áldozatot az áldozati állatot, és elfogyasztották azt ott, a templomban. Ami megmaradt, azt meg el kellett égetni. Nem maradhatott belőle semmi. És ez mind emlékeztetés volt arra a bizonyos páskára, ami Egyiptomban történt. Hogy akkor a bárány vérét fölkenték az ajtóférfára, elfogyasztották annak a báránynak a húsát, és amikor a halál angyala elhaladt az ajtók előtt, Akkor azokat a házakat, ahol megtalálta a vért az ajtó félfán, érintetlenül hagyta. Ahol viszont nem talált vért, oda bement, és meghaltak ott az első szülöttek. És azon az éjszakán szabadította meg Izrael Egyi... e, Istent. E, Isten Izraelt Egyiptomból. Akkor jöhettek el, akkor menekültek ki. Erről szólt ez az ünnep. Ezzel szorosan összekapcsolódik a kovászlan kenyerek ünnepe, amiről szintén itt olvasunk, hogy nem ettek kovászt hét napon keresztül. Mire emlékeztek ekkor? Arra a hét napra emlékeztek, amikor menekültek ki Egyiptomból és elértek a vörös tengerig. Annyira kellett sietniük, hogy nem volt idejük meggyúrni a tésztát, belerakni a kovászt és hagyni, hogy az meg kelljen. Csak is olyan kenyeret tudtak sütni, amiben nem volt kovász. Úgymond ez egy nyomorúságos étel volt, hogy itt az igen nevezi, de erre az időszakra emlékeztek a kováztalan kenyerek ünnepén. Érdekes módon ez az ünnep ugye arra szolgált, hogy emlékezzenek erre az eseményre. De a harmadik vers az azt mondja, hogy, hogy így emlékez életed minden napján arra a napra, amelyen kijöptél Egyiptomból. Isten nem csak azt akarta, hogy az ünnep alkalmával emlékezzenek, hanem minden nap. Emlékezzetek arra a napra, amikor kijöttetek egyiptomba, Emlékezzetek arra, hogy mit tett, Isten. És van egy utasítás is ehhez az ünnepvel kapcsolatban, hogy takarítsátok ki a kovászt. Mi a kovász? A kovász egy, egy gombafajta, ami megkeleszti az ételt, a kenyeret, a kenyértésztet. De az igében ez egy jelkép. Az igében egy visszatérő jelképe a kovász a bűnnek. Amikor azt mondja az ige, hogy takarítsátok ki a kovászt magatok körül, akkor azt mondja az ige, hogy takarítsátok ki a bűnt az életetekből. Amikor elkö elkövetkezett ez az ünnep, elmentek a férfiak és a családjuk velük Jeruzsálembe, levágták az állatot a templomban, és ott elfogyasztották együtt. És azt mondja az ige, hogy másnap reggel lenindulhattak és hazamehettek. És gondoljátok el, hogy azt az éjszakát ott töltötték Istennel. Isten előtt voltak az úrházában. Milyen különleges este lehetett az? Nem, most mondhatnám, hogy legyen egy este minden évben, amikor idejövünk, és együtt töltünk egy estét, amikor emlékezünk. Az még mindig nem lenne olyan különleges, mint akár ez azoknak az izraelitáknak, ott a templomban, Isten jelenlétében. Nekünk nem kell oda menni Izraelbe, hogy egy ilyen estét tartsunk, de gondoljátok végig, milyen, milyen áldás lehetett, hogy egész Izrael eljött, hogy arra az egy eseményre emlékezzen, és hálát adtak a szabadulásukért. Egy este az Úrnak a jelenlétében. Hogyha Isten vezet téged ilyenre, és fönnt tudsz maradni, vírasztani, akkor bátorítalak, hogy csinálj ilyen estéket. Amikor félreteszel egy estét arra, hogy Istennel töltöd az időt, és nem alvással. Ne, ne a másnapi dolgozat előtt csináld ezt, de Hanem szá, de azért szállj oda egy ilyen estét Istennek, és Isten szólni fog hozzád, meg megállt téged. Minak a képe ez ma? Miért fontos ez? Ez az ünnep arról szólt, hogy nézz vissza és emlékezz a szabadulásodra. Ezt mi is megcsinálhatjuk. Nézz vissza és emlékezz arra, hogy bárány, a bárány vére szabadított meg téged. És arra, hogy ő megtisztított a bűneitől. Amikor úrvacsorát veszünk, erre emlékezünk. Amikor imádkozunk, adjunk hálát ezért, kezdjük az imánkat ezzel, hogy Uram, köszönjük, hogy meghaltál az én bűnömért. Nem mint egy skandálva, nem az a lényeg, hanem, hanem hogy adjunk hálát Istennek ezért. Hiszen ebben mutatta meg rajtunk az irántunk való szeretetét, hogy meghalt, miértünk a kereszten. Amikor meglátta keresztelő János a Jézust, akkor azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő fölismerte Jézusban azt a bárányt, a húsvéti bárányt. Ezzel, hogy Izraelnek része volt a szabadulásban, két felelősséget kaptak, és ez szóljon hozzánk is. Egyik az volt, hogy enniük kellett a bárányból. Meg kellett enniük a bárányt. Ez volt az első felelősség. Miben aktuális ez ma? A János 6.53 azt mondja, hogy János 53-ban Jézus ezt mondja. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem iszátok a vérét, nincsen életi bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Enni a bárányból. A másik felelősség, eltávolítani a kovászt az életünkből. Ez nekünk is szólhat. Eltávolítani a bűnt az életünkből. A 139. Zsoltárban Dávid ezt írta. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Dávid úgy állt oda Isten elé, 139. Zsoltár utolsó két ége verse volt. Dávid úgy állt oda Isten elé, hogy azt kérte, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Van-e olyan út bennem, ami téves? Van-e olyan gondolat bennem, ami nem tőled való? Uram, tisztíts meg engem. takaríts ki az életemből a kovászt. Néha Isten fölgerjeszti bennem ezt az imát, hogy imádkozzak így. És higgyétek el, erre az imára Isten válaszol, mert ez az ő szíve szerint való kérés, hogy Uram, tisztíts meg engem a bűnöktől. Ha valami út az nem tetszik neked, akkor igazíts ki az én útjaimat. Ennek a, ennek a megtisztulásnak hatása lehet a gyülekezetre is. Nem csak így az egyénként való járásunkra, Ezt olvassuk az I. Korintus 5-ben. Nem jól cselekedtek ti, ha nem tudjátok, hogy, hát nem tudjátok, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyet, legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok. Mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Ezért ne régi kovászsal ünnepeljünk se a rosszasság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával mint gyülekezet. Ez, ezek teljesen aktuális sorok nekünk is. Hogy, hogy tisztítsuk ki a kovásztalans, vagy a, a kovászt magunk közül. Az, a korintusi gyülekezet helyet adott a bűnnek. Megtűrték azokat az embereket, akik bűnös életet éltek maguk között. És velük együtt éltek. És azt mondja, azt, ezt írta nekik Pál, hogy, hogy ne tűrjétek meg a régi kovászt magatok közül, hanem takarítsátok azt ki. Ne járjatok a bűnben. És innen látható, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Hogyha valaki gyengélkedik a gyülekezetben, és bugdácsol és bűnben jár, az az egész gyülekezetre hatással van. Gyakorlatban mit jelent ez? Az Ugyanúgy az egy korintus ötben van. Tovább olvasom a kilencedik verstől. Levelemben már írtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában a világparáznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival. Hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát ezt írom nektek, hogy ne öljetek közösségben azzal, aki bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Ezek, ezek nagyon kemény szavak, de pár Így utasította a korintusi gyülekezetet, hogy takarítsátok ki a kovász magatok közül. Ha valaki testvérnek nevezi magát a gyülekezetben, de ilyen bűnökben jár, azzal ne tartsátok a kapcsolatot. A következő ünnep a pünköst. A kilencedik verstől olvasom az 5 Mózesből. 9 5. 5. Mózes 16. fejezet 9. versét, olvasom a 12.ig. Számulj ezután 7 hetet, attól fogva kezd számolni a 7 hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni. Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot, a szerint, ahogyan megáld Istened az Úr. Örvendezd Istenednek az Úrnak színe előtt fiaddal és lányoddal, szolgáddal és szolgálóddal, Meg a lévitákkal együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az árvával, és özvegyel együtt, akik veled vannak azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. És emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban. Ezért tartsd meg, és teljesítsd ezeket a rendelkezéseket. Ezt az ünnep, amiről itt Mózes ír, ez a pünkösd. Ez volt másnéven a hetek ünnepe, vagy az első zsengék ünnepe. Ez 50 nappal, pünkös, ö, 50 nappal a páska ünnepe után volt. Ilyenkor önkéntes adományokat hoztak, ahogy itt az igében olvassuk, mindenki azt szerint, ahogy Isten megáldotta őt. Örömünnep volt ez. Néha úgy gondoljuk, hogy a, a Jeruzsálemi templomban a sok áldozat miatt, meg a sok rituáli miatt ilyen unalmas volt a szertartás. Mindig ugyanaz, mindig ugyanaz. De... Ahogy Isten mondja, ez legyen egy örömünnep. Ez egy örömünnep kell, hogy legyen. Ami engem megáldott ebből, amikor olvastam ezt a, ezt a párige verset, azt láttam, hogy mindenki együtt ünnepelt. Ott voltak a fiak, a lányok, a szolgák, a szolgálók, ott voltak a jövevények, az özvegyek, az árvák, és mindenki együtt örült az Úrnak. Isten előtt nincsenek különbségek. Isten nem személyválogató. Pont az, ezek a különbségek, amik adódhatnának ebből, hogy valaki szabad, valaki szolga, valaki férfi, valaki nő, valaki özvegy, valaki árva, valaki egyik sem, ezek közül valami más, ezek az úr előtt nem számítanak. Ugyanúgy Isten arra hívta őket, hogy adjanak hálát, és dicsőítsék az ő nevét. Én azért szeretem ezt nagyon, amikor Akár elmegyünk egy másik országba, és dicsőítjük Istent, mert nem kell azon a, ugyanazon a nyelven beszélnünk. És egyből közösségünk van. Nem kell tudnom, hogy a másik éppen mit imádkozik Istenhez. Közösségen van az Úrban azzal a másik személye. Ebben az ünnepben, ennek az, az összes ember, aki megjelent Jeruzsálemben, egység volt, amikor dicsőítették Istent együtt. Ez, ez bámulatos, hogy Krisztus teste így működik. Hogy a Egy tőlem teljesen másmilyen emberrel közösségbe tudok lenni, hiszen ugyanaz a lélek van bennünk. Mindannyian megkaptuk ugyanazt a lelket Istentől. Hát ebből is látszik, hogy Isten nem személyválogató. Miről szól ez az ünnep ma? Hogy szólhat ez hozzánk? Szólhat ez a megújulásról. Ez az ünnep. Mert Isten elküldte a szent lelkét minden embernek. Ez egy új kezdet volt a tanítványoknak. Olvassátok el az Abcsel 2-t, mi történt velük, amikor megkapták a szent lelket. Izrael számára ez az ünnep az aratásról szólt. Arról, hogy Isten megáldotta a földeket, és, be, és elkezdték aratni azt, amit, azt a termést, amit a föld termett. Arra bátoríthat ez mindannyiunkat, hogy vegyünk részt az aratásban mi is. Isten a szolgálatot nevezi aratásnak. Ahogy mondja Jézus, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás órát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Isten hív minket a szolgálatba. És ez nem egy kiváltság, ami egyeseknek megadatik, egyeseknek meg nem, hanem minnyájan részt vehetünk a szolgálatban, Isten munkájában. Van a test, Krisztus teste vagyunk, és van kezelnek a testnek, van lába ennek a testnek, van orra van füle, van szeme, és minden tagnak megvan a maga szerepe. Így, ha nem tudod még, hogy Isten minek szánt téged, akkor kérd el Istentől. Akkor imádkozz, hogy Isten megmutassa, hogy hol a te helyed a szolgálatban. Amikor Jézus szólt a tanítványokhoz, mielőtt a mennybe emelkedett, azt mondta, hogy Menjetek el és tegyetek tanítványán minden népeket. Ez az a munka, amiben mindennyiunkat beállít Isten. Ezt nevezzük a nagy küldetésnek. Tulajdonképpen az evangélium szolgálata, hogy menjünk és hirdessük Isten evangéliumát. Hogyha hezitálsz, hogy mi lehet az én szolgálatom, akkor egyet már is adok neked. Ez, ez biztos, hogy neked szánya Isten, hogy menj és tegyél tanítványán minden népeket. Ahol éppen vagy, ahol dolgozol, ahol tanulsz, ahol, ahol Isten helyezett. És utána kérdezhetett, hogy Tamás, de hogy szolgáljak? Nem, nincs hozzá meg a tudásom, az erőm, nem tudom, hogy kell ezt. Ezért adta Isten a Szent Lelket. Az Abcsel 1.8-ban ezt olvashatjuk, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a Föld végső határáig A tanítványok megkapták a Szent Lelket, és... Mint a rakétát begyújtották volna, elkezdték hirdetni az evangélium. Erre adja nekünk a szent lelket Isten, hogy képesít tegyen arra, hogy szolgáljunk. Megkapjuk az erőt, hogy tanulj legyünk. A 12. versben azt olvastam, hogy emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, ezért tartsd meg és teljesítsd ezeket a rendelkezéseket. <kül> Az előző ünnep, a páska arról szólt, hogy emlékezz, hogy Isten megszabadított Egyiptomból. Ez az ünnep arról szólt, hogy emlékezz, hogy szolga voltál Egyiptomban. Mind a kettőnek fontos szerepe van, hogy emlékezz, hogy milyen volt az életed Krisztus nélkül. Mert az emberek, akik nem ismerik Jézust, ma is olyan életet élnek. Arra bátorítja Izraelt Isten, hogy emlékezzetek, mert, hogy milyen volt az életetek Egyiptomban, mert ezáltal megtartjátok a rendelkezéseket. Itt olvastuk, hogy ezért tartsd meg és teljesítsd ezeket a rendelkezéseket. Én azt gondolom, hogy ennek a fajta emlékezésnek, amikor visszaemlékezünk, hogy milyen az életünk Krisztus nélkül, hála lesz az eredménye. Egyszerűen hálásak leszünk Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy megmentettél. Köszönöm, hogy nem azt a hiába való életet élem, mint nélkület volt. És ez a hála engedelmességet fog szülni az életünkben. Annak az Istennek, akinek hálásak vagyunk, szeretnénk engedelmeskedni. Mondja is Jézus az egyik parázna asszonyról, hogy ezért mondom neked, hogy neki sok bűne bocsájtatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Hogyha emlékezol arra, hogy milyen dolgokat követtél el az Úr ellen, az nem feltétlen baj. Mert emlékszel, hogy mit bocsájtott meg neked Isten. Nem, nem az a terve ezzel Istennek, hogy a kárhoztatástól ne tudj megszabadulni, hogy állandóan csak ezeken gondolkozol. De ha tudod, hogy mit bocsájtott meg neked Isten, akkor szeretetet fog ez benned szülni. Ha tudod, hogy sok bocsájtott meg neked, nagyon fogsz szeretni az Urat. A 13-től a 15 versig a Mózes, 5. Mózesben. Tartsd meg sátoros ünnepet 7 napig amikor megtörténik a betakarítás szédődől és borsajtódból. Örvendez ezen az ünnepen fiaddal és lányoddal, szolgáddal és szolgálóddal együtt. Meg a lévitával, a jövevénnyel, az árvával és az őzvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. Hét napig ünnepelj az Úr előtt, Istened előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldja, Istened az Úr, minden termésedet, és kezed minden munkáját. Örvendez hát. Ez az ünnep a sátoros ünnep Ilyenkor az évják ezt sátoros ünnepnek, mert ilyenkor Izrael beköltözött a sátrakba. Arra, arra az időszakra emlékeztek, amikor Izrael a pusztában vándorolt, és mindenki sátorban lakott. Ez az ünnep öt nappal az engesztelés napja után történt. Ez volt a betakarításnak az ünnepe, amikor behozták a termést a földről, és megteltek a csűrök terméssel. Ez egy örömünnep volt. Ahogy mondja ist az ige két helyen is, hogy örvendezzél. A 14-es vers. Örvendezzél a fiaddal, lányoddal, az emberekkel. És utána a 15. vers vége is mondja, hogy megáld Istened, ezért örvendezzél. Része a keresztény életednek ez. Ez az örvendezés. Ez a túlláradó öröm. Erről beszéltünk előző vasárnap, hogy a lélek jelenlétének a bizonysága a te életedben, hogy öröm van benned hogy egyszerűen túlárad benned az öröm. Hát nem mondom, őszinte megmondom nektek, nem mindig ez jön ki az én számon. Nem mindig ilyen öröm van bennem, hanem néha ilyen panaszkodás, meg keserűen látom meg a dolgokat, meg a rossz oldalát látom meg bizonyos dolgoknak. De Isten azt mondja, hogy örvendeznek. Nézzek azokra a dolgokra, amiben megáld Isten. Hiszen megáldja a kezem minden munkáját. Megáldja az életemet Isten. Ha ezekre nézek, örvendezni fogok. Arra emlékeztek, amikor Izrael jövevény volt Izrael pusztájában. Hogy szól ez hozzánk? Milyenek az aktualitása ma? Isten igény elmondja, hogy mi is jövevények vagyunk, mi is idegenek vagyunk ezen a földön. Ez 1 Péter 2.11-ben olvashatod. Nem ide tartozunk. Hogyha furcsálat, hogy miért nem találod a helyed ebben a világban, akkor ez az oka, mert nem ide tartozol. Isten megváltott, és már az övé vagy, és egy másik országnak vagy az állampolgár, egy mennyei állampolgár vagy. Ezért bátorítalak téged, hogy ne próbálj berendezkedni ezen a földön. Ne próbálj kiépíteni a te kis királyságodat meg. Ne próbálj kincseket gyűjteni a földön. Nem is fogsz tudni megnyugvást találni, meg nem tudsz olyan célokat találni az életednek, amik kielégítőek. Csak Istenben vannak ezek meg most már számodra, mert nem ide tartozom. Olvasom tovább a 16. és 17. verset. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek az Úrnak színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A kováztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki azt szerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől az Úrtól, aki adja azt neked. Három ünnepet említett meg Mózes, és minden, mind a három ünnepnek megvolt a jelentősége. Azt gondolom, hogy mind a három ünnepnél fölsorolhattunk egy felelősséget, ami járt ezzel. Minden ünnephez tartozott valami, amit Izraelnek kellett megtennie. Emlékezni kellett, hogy mit tett Isten, és azzal nekik is volt egy felelősségük. Ez a három ünnep alkalmas volt arra, hogy megtartsa Istent a gondolataikban, hogy ne felejtsék el azt, ami velük történt. Később, amikor Izrael ketté válik, északi és déli királyság lesz. Az északi király Jeroboám úgy dönt, hogy hát nem engedem vissza a népet, nem engedem, hogy ez a nép háromszor évente visszajárjon Jeruzsálembe, hanem fölállítom én a magam oltárait. Létrehozott egy hamis vallást. Két oltárt épített, Bételben és Dánban, és azt mondta a népnek, hogy mától itt, itt áldozzatok, nem menjetek Jeruzsálembe. Hiszen pontosan tudta, hogy azzal, hogy elmennek Jeruzsálembe mindannyian, Az ő szívük állandóan nyitott lesz Júdára és a Déli Királyságra. És ő el akart őket szakítani ettől. Azzal, hogy mi ide járunk egy helyre, hogy itt dicsőítjük Istent együtt. Ezzel egység van közöttünk. Így én azt gondolom, hogy az a keresztény, aki megveti a közösséget, az bűnben van. Aki azt mondja, hogy á, nekem nincs szükségem arra, hogy közösségbe járjak. Én lehetek keresztény otthon is. Ez bűn. Azért, mert megveti a közösséget Krisztus testébe. Azt. Ezt a Abcsár 2.42-ben is látjuk, hogy a testvérek összejöttek, hogy együtt hallgassák Isten igét, együtt imádkozzanak, együtt vegyenek úrvacsorát, és részesedjenek az apostoli tanításban. Négy dolgot együtt csináltak. Ez volt Isten terve. Beszéltünk a Páskáról, ami arról szólt, hogy emlékezzünk Isten megváltására, és takarítsuk ki a bűnt az életünkből. Tegyél bűnvallást, hogyha valami bűnben vagy, és fordíts hátat a bűnnek. Ennyire egyszerű a szüki tisztítod a kovázt az életedből. A hetek ünnepe volt, a következő a pünkörst, amikor arra emlékezett Izrael, hogy Isten bőséggel megáldotta őket, aratás volt. Ez a számunkra a szent lelket jelenti, hogy megkaptuk a szent lelket. Azt mondja Galata 5.25, hogyha a lélek által élünk, akkor éljünk a lélek szerint. A sátoros ünnep volt a harmadik, ahol beszéltünk arról, hogy jövővények vagyunk. És hogy örvendezzünk. Mi nem uh, e világ állampolgáré vagyunk, hanem a mennyi. Várjuk a mennyet. Várjátok, mert bármelyik pillanatban visszajöhet értünk, Jézus. Olvassuk tovább a 18. a 20. Igeverség. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úrad neked. És ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne, ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövess, hogy élhess, és birtokolhassd azt a földet, amelyed Istened az úrad neked. Az volt az úr utasítása Mózesen keresztül Izraelnek, hogy válasszatok bírókat, válasszatok előjárókat minden városban. Itt a másik fordítás azt mondja, hogy minden kapuba állítsatok. A kapu volt a városon belül, az a hely, ahol az ítélkezés folyt. Mi, mivel járt ez? Én azt gondolom, hogy az, akit megválasztottak bírónak, egy előjárónak, az, a, az nagy felelősséget kapott. Azt mondja itt az ige azoknak, akik ilyen feladatban voltak, hogy ne ferdítsétek el az ítéletet, ne legyetek személyválogatók, Ne fogadjatok el vesztegetést, és a tiszta igazságot kövessétek. Mindezek, amit itt fölsorol az ige, ezek Isten szíve szerint való dolgok. Ha valaki így volt bíra, így volt előjáró, az Isten szívét mutatta az embereknek. Isten ilyen, Isten nem ferdíti el az ítéletet. Isten nem személyválogató. Isten nem fogad el vesztegetést, nem megvesztegethető Isten. És Isten a tiszta igazságot követi. Ez egy nagyon fontos szerep volt, ha meggondoljátok, mert egy ilyen bíró, vagy egy ilyen előjáró döntést hozhatott, és ez a döntés kihatással volt az emberekre. Ehhez az kellett, hogy helyesen döntsen ez az ember. Isten szíve szerint döntsen. Hogy tudja, hogy Isten mit képvisel, és ő meg Isten képviselje az emberek előtt. Ha valaki vezető, Ha valakit Isten föl emel, az a tekintélyt ad neki. Hogyha valakit Isten emel föl, Isten tekintélye van azon az emberen. Mi volt szükséges ahhoz, hogy valaki előjáró és bíró lehessen? Ismerniük kellett Isten igéjét. Hogy valaki jól tudjon dönteni, ismernie kell Isten igéjét. Hogy valaki jól tudjon dönteni, ismerni kell Istent magát. Egy adott helyzetben, Ha valaki jól dönt, azt úgy nevezik, hogy bölcsessége van. Isten a Jakab levélben bátorít minket, ha nincsen bölcsességünk, akkor nyugodtan kérjünk Istentől, mert ő szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki kéri. És mi a, mi a negyedik, ami kellett egy ilyen embernek? A hűség. Hogy ne legyen, ne ferdítsék el az ő járását, ne lehessen megvesztegetni. Az új szövetségben van két helyen is egy lista, amit... Az ige elmond arról, hogy milyenek azok a vezetők, akiket szolgálatba lehet állítani. És én fölolvasom nektek, az egyik a Timóteus 3-ban van. Egy Timóteus 3. Hallgassátok nyitott szívvel, és vizsgáljátok meg a saját életeteket, hogy milyen területen növekedhettek, mert mindannyiunkhoz szól. Mindenhogy mindannyiunkhoz szól. Egy Timóteus 3. 2-től a 7. igye versig. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fethetetlen. Egy feleségű férfi, megfontolt józan, tisztességes, vendégszerető, tanítása alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszajkodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára. Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva, az ördöggel azonosítélet alá esik. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla. Nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. S a másik hely, az viszont a Titus első fejezetében van, pár lappal tovább. Titus első fejezet 5-9-ig. Ezért hagytál a Krétában, hogy rendbehozd az elintézetlenül maradt ügyeket és presbétereket állít szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fethetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fethetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igazbeszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Ezek azok a dolgok, amiket Isten keres a vezetőkben. Hogyha találsz olyat, amiben gyengelkedsz, akkor kérd Istent, hogy erősítsen meg. A legtöbb, amit felolvastam a lélek gyümölcse. Hogyha szeretném megváltozni, erősödj a lélekben. És ő megváltoztat téged. A bíráknak a szerepe akkor lett igazán fontos, van egy korszak a Izraelnek, amikor kulcsfontosságú szerepet töltöttek be. Ez a bíráknak a könyve. Amikor voltak bizonyos emberek, akiket megválasztottak bírónak, és Isten lelke által megszabadították Izraelt. Az ő hűségük szabadságot hozott Izraelnek. Mennyire fontos az, hogy a mai vezetők is igyeljenek, ahogyan Isten várja tőlük. Az ő életük az sokak életére kihatással van. Olvassuk tovább. A 21-estől a 22. versig. Ne ültess semmiféle szent fát Istennek az Úrnak az oltára mellé, amelyet építesz. Ne állíts szent oszlopot se, mert az gyűlöli Istened az Úr. A kánaáni népeknek volt ez a szokásuk, hogy ültettek egy fát, és utána istenként tisztelték. Az ő isteneik általában a termékenység istenek voltak, és egy fában testesült meg ez az istenség a szemükben. Maga ez a szó, hogy Szentfa, Héberül, az egyik istenségnek a neve volt, az a a séra. Ezt az ige más néven nevezi. Ő volt az egyik termékenység isten Kánaán földjén. És azt mondja itt az ige, hogy én gyűlölöm. Isten mondja, ez gyűlöli Isten ezeket a dolgokat. Ez úgy meglephet téged, hogy hát Isten, azt tudom, hogy Isten szeret dolgokat, de Isten gyűlöl is dolgokat? Igen, az igében van egy felsorolás arról, hogy Isten miket gyűlöl. Több helyen is kifejezi azt, hogy Isten miket gyűlöl. De fölolvasom nektek az egyik ilyen felsorolást, ezt a példabeszédek 6-ban van. Példabeszédek 6, 16. igevestől. Sokat elmond Istenről az hogy mit szeret Isten, de az is sokat elárul Istenről, hogy mit gyűlöl. Példabeszédek 6, 19-től. Bocsánat, 16-tól. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, hét dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket korholó szív, a rosszra sietve futó lábak. A hazugságot beszélő, hamis tanú és a testvérek közt visszájszító ember. Mindezt Isten gyűlöli. Hogy őszintén mondom, hogyha ilyen dolgot találsz magadban, hogyha ezek közül magadban találsz ilyet, térje meg belőle. És kérj és kegyelmet Istentől, mert az, ilyenek, az ilyen dolgok utálatosak Isten előtt. Olvassuk tovább a 17. fejezetet. Szeretnénk azt is átvenni ma. Az első verset olvasom. Ne áldoz Istennek az Úrnak olyan bikát vagy juhot, amelyben fogyatkozás, vagy bármiféle hiba van. Mert utálatos az Istenednek az úr. Istened az úr előtt. Itt van még egy dolog, ami utálatos Istennek. Ne hoz nekem, utá... ne nekem hibás állatot, mondja az Úr. Csak tökéletes állatot áldoz. Miért volt ez fontos? Azért, mert ez az áldozati rendszer, amit Isten kitalált, ez egy képe volt egy eljövendő dolognak. Minden áldozat, amit bemutattak a templomban, előre mutatott arra, amit Krisztus mutatott be a kereszten. Ő volt az az áldozat, amiről szólt a, a templomi rend. Ő volt a hibátlan áldozat. Hogyha valaki egy, egy vak állatot hozott, egy hibás állatot hozott, az nem képviselte, nem, nem volt szimbóluma annak a tökéletes áldozatnak, amit Isten hozott. Máshelyen az ige rámutat arra, hogy Isten nem is az áldozatra vágyik igazán, hanem a szívnek az őszintességére és megtörtségére. Amikor Káin áldozatot hozott Ábellel, nem maga az áldozattal volt a probléma, hogy Káin ezt hozott, Ábel meg azt hozott, hanem Káin szívében volt a probléma. És ez később ki is derült, amikor féltékenykedett Ábelre. Ugyanígy Isten nem az áldozatunkra vágyik, hanem egy őszinte és töredelmes szívre. Az 1 Sámuel 15-22-ben van, amit Sámuel mond Saulal kapcsolatban. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénel. Isten jobban vágyik egy egyszerű engedelmességre, mint a szolgálatra, amit tudunk érte tenni. Az egy felemás helyzet, hogyha valaki szolgál Istennek, de közben nem engedelmeskedik neki. Istennek kedves az, hogyha valaki engedelmes. Egy egyszerű engedelmesség. Nem helyettesíthető az vallásos cselekedetekkel, vagy áldozatokkal, vagy felajánlásokkal, vagy jó cselekedetekkel. Nem lehet helyettesíteni azt. Isten az engedelmes szívet vágyja. Hmm. Hogyha erről szeretnél többet olvasni, akkor olvasd el a malakiás első fejezetét. Most nem fogjuk felolvasni. Illetve olvasd el az Ézsaiás első fejezetét. Ott mondja az ige azt, hogy én nem áldozatra vágyom, hanem megtérni, megtérni kell, mondja Izraelnek. Izrael véres áldozatokat áldozott Istennek, úgyhogy folyt a vér az oltárról. És Isten azt mondta, hogy utálatos előttem ez az áldozat. Nem akarom ezt látni, ne hozzatok több áldozatot nekem. És azt mondja nekik Isten, hogy inkább térjetek meg. Mennyire drasztikus ez, nem? Hogy Isten undorral tölti el az a, az a dolog, amit ő kért Izraeltől, az áldozat. Hogy mutassátok be ezeket az állatokat véres áldozatul. De Isten nem erre vágyott, hanem arra, hogy Izrael hozzáforduljon. Erre vágyik ma is Isten. Nem arra, hogy mit tudom én, szolgáljuk őt, hogy ezt meg azt csináljuk az ő nevéért, hanem arra, hogy engedelmesen járjunk ő vele hogy legyünk a gyermekei, akik szót fogadnak az apukájuknak. Erre vágyik Isten. És mindaz, ami az életedből ki fog jönni, az szolgálat lesz Istennek. Azt mondja az ige az egyik helyen, Jézus mondja ezt a példázatot, hogy amikor hazajön a szolga a, a, a munkából, akkor nem azt mondod neki, hogy gyere, ülj mellem az asztalhoz, hanem azt mondja az ura neki, hogy szolgáld föl a vacsorát, és csak utána ülj le és egyél. És amikor a szolga megteszi ezt, akkor azt mondja, hogy nem érdemlek ezért semmi utalmat, hiszen ez volt a kötelességem. Én csak a kötelességemet teszem meg. Amikor szolgáljuk Istent, akkor nem lenyűgözzük Istent, hanem a kötelezettségünket tesszük meg. Viszont az engedelmesség azt tetszik Istennek. Olvasom a kettestől a hetedik versig. Ha valamelyik lakóhajeden azok közül, amelyeket Istened az Úr ad neked, akad közöttetek egy férfi vagy nő, aki olyan dolgot követel, amelyet rossznak lát Istened az Úr, és így áthágja szövetségét, ha elmegy és más Isteneket szolgál, leborul a nap, a hold vagy az ég minden sereg előtt, amit én nem parancsoltam, és ezt jelentik neked, és meghallod, akkor jól vizsgáld meg az ügyet. Ha valóban igaz, hogy ilyen utálatos dolog történt Izraelben, akkor vezest ki a kapuba azt a férfit vagy nőt, aki ezt a dolgot elkövette, és köveszt halára azt a férfit vagy nőt. Csak két vagy három tanúvallomás alapján szabad valakit halára ítélni. Egy tanúvallomás alapján nem szabad. A tanúk emeljenek rá először kezet, akkor kivégzik, és csak azután, amikor kivégzik, csak azután az egész nép. Így akar is ki a gonoszt a magad köréből. Ez a vers úgy összehangzik a 13. fejezettel, erről már beszéltünk, mi van akkor, hogyha valaki megszegi az első parancsolatot, és eltér attól, hogy csak Istenét követi, hanem más Isteneket követ. Azt ugyanazt mondja itt az ige, mint a 13. fejezetben, hogy legyél óvatos, vizsgáld meg az ügyet, csak két vagy három tanúvallomása alapján fogadj el vádakat. És hogyha beigazolódik a szóbeszéd, beigazolódik a vád, akkor közd halálra ezt az embert. Ennek nagyon súlyos büntetése volt, ha valaki megtörte az első parancsolatot. És azt írja az iga, hogy a tanú emelj először kezet. Az az ember, aki vádolja azt a másikat, ez növeli annak a felelősségét, hogyha valaki vádat emel egy másik ember ellen. Ez így van ma is. Nagyon súlyos az, hogyha valaki vádat emel. Vagy valaki bevádol valaki mást. És leginkább az a fájdalmas ebben, amikor ez pletyka szinten történik, hogy képzeld, én azt hallottam erről a másik emberről. Ma is úgy van, hogy csak két-három ta tanú szavára higgyünk el valamit. Két vagy három tanú szavára adjunk. Azt mondja az 1 Timóteus 5.19, hogy presbiter ellen vádat ne fogadj el. Csak két vagy három tanú szavára. Isten védi a A becsületünket. Isten véd minket. Azzal, hogy valaki bevádol minket, akkor kell, hogy legyen tanú. Hogy ne terjesszünk egyikről mindenkiről mindent, amit csak szeretnénk. Ovakodjatok a plegykálkodástól. Van ennek alkalmazása az új szövetségben, a Máté 18-ban, ahol Jézus elmondja pontosan, hogy ha valaki bűnben van a gyülekezetben, menjen el oda hozzá valaki és fedje meg. Hogyha nem tér meg, akkor két vagy három ember menjen ugyanoda, vagy menjen ehhez az emberhez, és ők is fedjék meg. Ha nem tér meg, akkor a gyülekezet előtt fedjék meg. És hogyha akkor sem tér meg, az ige azt mondja, akkor tekintsétek őt egy pogánynak, vagy egy vámszedőnek. Ugyanaz az elv, ma is. Követjük azt, amit Jézus mondott. A 8. olvasom tovább. Ha egy ügy annyira bonyolult számodra, hogy nem tudsz ítéletet mondani a magad lakóhelyén, különböző vérontások, jogi, jog, eh, jogigények és testi dolgában, vagy peresügyekben, akkor menj fel arra a helyre, amit kiválaszt Istened az Úr. Menj el a lévít a papokhoz, és ahhoz a bíróhoz, aki abban az időben hivatalban lesz, és kér tanácsot, majd ők kimondják az ítéletet. Te pedig azt szerint járj el, amit ők mondanak neked, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Vigyázz, hogy mindent úgy tégy, ahogyan az utasítást kapod. A kaput utasítás szerint és a kimondott ítélet szerint járj el. Köhö, ne térj el attól, amit mondanak neked, se jobbra, se balra. Ha pedig valaki elbizakodottan azt meri tenni, hogy nem hallgat arra a papra vagy bíróra, aki ott áll Istenetnek az Úrnak szolgálatában, az az ember halljon meg. Így is ki a gonosz Izraelből. Hallja meg az egész nép és följjen. Ne, ne legyetek többé elbizakodottak. Ez a pári gevers a legfőbb törvényszékről beszél. Voltak bírák, meg voltak előjárók, de ha ők nem tudtak dönteni, mert egy ügy annyira bonyolult volt, akkor elmentek a lévita a papokhoz, hogy tőlük kérjenek döntést. És akkor ők mondták ki az ítéletet. Ezek a Lévita papok ott, volt, ott szolgáltak Isten jelenlétében. Ők kereshették Isten akaratát valamilyen döntéssel kapcsolatban. Bölcsesség volt hozzájuk menni, szerintem. Keresni valamilyen esetben a jogos ítéletet. Mi volt a kérdezőnek a felelőssége? Azt mondja itt az ige számukra, hogy amit kapsz válaszként a Lévita papoktól, tedd meg azt. Ne térj attól se jobbra, se balra, pontosan azt tedd, amit mondanak. És ha valaki nem azt tette, amit ezek a lévita papok mondtak, elutasították az ő tekintélyüket, magát Istent utasították el. És az volt az ítélet, hogy halljanak meg. Milyen megdöbbentő ez, nem? Hallja ezt Izrael és féljen. Van egy helyes félelem, ami jó irányba visz minket, hogyha féljük Istenünknek a nevét. Ma is vezetőket állít Isten Ö A szolgálatban. Minden, minden hatalom felülről adódik. Ezt mondta Jézus is. Hogyha valakit Isten vezetőnek tesz meg, azzal a saját tekintélyét is ráadja. Arra az emberre teszi. Ha valaki Isten vezetőjét ítéli el, Isten tekintélyét ítéli el. Ez egy, gondold végig a saját felelősségedet, hogy igenis fontos, hogy számít Istennek, hogy hogyan bánsz a te vezetőiddel. Legyenek azok a te tanáraid. Legyenek azok a főnökeid a munkahelyeden. Legyenek azok rendőrök az úton. Legyenek azok a politikusok, vezetők. Nincsen hatalom csak is felülről. Minden hatalom felülről adódik. A mi felelősségünk egy ilyen kapcsolatban, hogy mi engedelmeskedjünk. Az ő felelősségük az, hogy számot adjanak minden tettükről Istennek. Nem a mi felelősségünk, hogy ők helyesen döntsenek. Amikor az első keresztények éltek Rómában, akkor a római császárok üldözték a keresztényeket. Isten nem azt várta a keresztényektől, hogy döntsék meg Rómát, és egy keresztény császárt ültessenek Rómába, hanem azt, hogy éljenek Istennek, és mindabban, amiben jogos, engedelmeskedjenek. Mindabban, ami nem sérti Isten törvényét. Ez ma is így van. Ma sem keresztény kormány vezeti Magyarországot, sőt, egy kézen meg tudom számolni, hogy hány olyan országban van, ahol keresztény vezető van. De minden országra Isten azt mondja, hogy tiszteljétek a vezetőitteket, és imádkozzatok értük. És minden országban Isten engedelmességet vár a gyermekeitől. Hogyha a te vezetői nem bűnbe visznek, akkor engedelmeskedj nekik. Hogyha ők igazságtalan ítéletet hoznak, vagy visszaélnek a hatalmukkal, akkor azt Isten tőlük fogja számon kérni. Még egy utolsó rész van, a királytörvény, ezt felolvasom, a 14. versről a fejezet végéig. Ha majd bemegy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod. Királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttöm levő többi népek. Csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Atyád fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsen. Akkor királyi trónra ül, amikor királyi trónra ül, irassa le magának egy törvénymásolatát abból a könyvből, amely a Lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét az Urat. Őrizze meg ennek a törvénynek minden igényét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve, atya a fiaival szemben, és ne, térj el, ne, ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson, és ő is uralkodhasson ő is, meg a fiai is Izráben. Isten előre tudta, hogy mi fog történni. Tudta, hogy lesz egy korszak, amikor Izraelnek lesz királya. És adott nekik egy útmutatást ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy senkit ne tegyetek királyát, csak azt, akit én mutatok nektek. Nehogy idegent választhatok, csak is izraelita ülhessen Izrael trónján. És ad figyelmeztetéseket is a királynak. Király ne lovakat, ne menj vissza Egyiptomban, ne próbálj onnan kincseket szerezni ne gyűjts sok feleséget, ne legyen sok aranyad, ne legyen sok ezüstöd. És az volt még az utasítás a király számára, hogy legyen egy másolata Isten törvényéről, hogy azt tudja olvasni. Legyen otthon is egy példánya, hogy mindig föl tudja csapni, és mindig tudja nézni, hogy mit mond Isten. Hát ez jó lenne, ha ma is így lenne. Minden vezetőnél lenne egy biblia. Azt szerint hoznák meg a döntéseket. Jó pár évszázad telik el, amíg Ennek, ezeknek az igéknek aktualitása lesz. Az 1 Sámuel 8-ban olvasjuk azt, hogy Izrael királyt akart magának. És amikor királyt kiáltottak Sámuel idején, akkor Sámuel mondta nekik, hogy, hogy Isten utasítjátok el ezzel. És mondtak, hogy nem nem kell, nek, nem baj, nekünk kell egy király. Olyanok szeretnénk lenni, mint minden másik nép. És amikor így kiáltottak, akkor Isten királyt adott nekik. És Saul lett a királyuk. Előtte Isten volt a királyuk. Ő volt, Izrael volt az egyetlen nép, akinek Isten volt a királya. Próbálták előtte már a bírák idején Gedeont királyát tenni, de Gedeon visszautasította ezt. De most Sault, vagy az azért Samuel 8-ban látjuk, hogy Saul teszi királyá, És ez egy katasztrofális következménye volt Izrael számára. A teokráciából, ami azt jelenti, hogy Isten uralom, monarchia lett. Azt jelenti, hogy egy király uralkodott. És Saul, nem tudjuk, hogy olvasta Isten igéjét úgy, hogy a királynak kellett, de ő nem Isten akaratát követte. Így a, ő a magadicsőségét követte. És az ő a ügyködése a káros volt Izraelnek. Amikor elvetette Isten Sault, akkor Dávidot tette királyá, az ő szíveszerűen, mint való férfit. Dávid követte Isten akaratát, és ő áldást hozott Izrael számára. Viszont milyen érdekes, hogy a Dávid fia, Salamon, viszont az összes dolgot megszegte, amit itt fölsorol Isten. Az összeset kivétel nélkül. Ő visszament Egyiptomba, hogy lovakat vásároljon magának. Több lova volt, mint az összes többi királynak együttvéve, az ő korában. Összegyűjtött annyi feleséget, hogy összesen ezer felesége volt. Annyi, ki, annyi aranya volt, hogy az ezüstöt, vagy annyi ezüstje volt, hogy számba se vették az ezüstöt. Annyi aranya volt, hogy megépítették a jeruzsély templomot, és bőven maradt még. És elferdítette ez a sok kincs Salamon szívét. Bálványáldozati oltárt épített a feleségeinek, és nem Isten tisztelte élete végén. És az ő halála után Izrael ketté szakadt két királyságra. Isten előre megmondta. Milyen egyszerű lett volna Salamonnak végigolvasni ezt a párige verset, és megóvnia magát ettől a bukástól. Isten továbbra is szeretne első lenni a mi életünkben. Ő az ige úgy hogy ő az uraknak ura és királyoknak a királya. Amikor Jézus a kereszt halál előtt volt, akkor a római katonák gúnyolták őt. Itt több is koronát tettek a fejére. Ráadták a bíbor palástot, és jogartattak a kezébe, és csúfolták, hogy te vagy, Izrael királya. És milyen abszurd kép, mert valóban ő volt az. Mi nekünk ő a királyunk, vagy csak gúnyoljuk őt ezzel. Hogyha ő a mi királyunk, akkor neki engedelmeskedünk. Nem, nem mi tesszük királyái Izust, hiszen ő uraknak, ura és királyoknak királya. De az életünkben van egy trón hely. Ahol vagy te ülsz, te vagy a saját életednek a középpontja, vagy pedig Jézus. És hogyha Jézus ül a trónon, akkor rendben van az életed. Ha ő az első számú az életedben, akkor az életed rendben folyik. Ha bármi más első a te életedben, akkor nincs rendben az életed. Ki a te királyod? Amikor dicsőítjük Istent, akkor a királyunkat dicsőítjük. Bár lenne több dal, ami mondjuk úgy, erről szól, hogy méltó helyre kerüljön Jézus az életünkben. Így sok mindent átolvasunk így a Mózes könyvében, meg néhány dologra úgy nézhetsz, hogy egyszerűen nincs ma aktualitása. De ezeknek mind van aktualitása. Isten megengedte, hogy mi a kegyelem idején éljünk, hogy bővölködjünk a kegyelemben, hogy ne a törvény átka alatt éljünk. De Isten továbbra is vágyik arra, hogy engedelmeskedjünk hiszen az áldáshoz a mi életünkre, is dicsőíti az atyánkat. Vizsgál, vizsgáljuk meg a szívünket, ahogy Dávid is mondta, hogy Uram, vizsgáld meg az én szívemet, hogy nem járunk-e valami téves úton. Hogy nem taszítottuk el Jézust a trónjáról a saját életünkben, hanem ott van-e a méltó helyén. Vannak emberek, akik kereszténynek nevezik magukat, de csak búnyolják Jézust. Nem engedelmeskednek neki. Azok olyan, olyan emberek, mint a római katonák, akik Gúnyolták őt. De az a hívő keresztény, aki engedelmeskedik és követi Jézust, az méltó helyére helyezi őt. Én szeretnék így élni. Én szeretném őt méltó helyre tenni. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, Áltjuk a te nagy nevedet. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat Jézust, hogy meghaljon a mi bűnünkért. Köszönjük azt, hogy megmentettél a mi hiába való életünktől. Nem követjük már a, a, a hiába valóságokat, hanem Te megragadtál a sötétségből, kimenekítettél a világosságra. Köszönjük a Te szent lelkedet, Jézus, hogy bennünk lakik, és egységben lehetünk, és egy lélekkel dicsérhetünk Téget, egy lélekkel imádkozhatunk. Vezess minket, Uram, és kérlek, Uram, a szívünket vizsgáld meg, hogy nem gyűjtöttünk ebbe, valami kovászt, Uram, hogy nem befolyásol-e minket a világnak a gondolkodása, Mi szeretnénk megtisztulni teljesen, Mi szeretnénk tiszták lenni, Uram. Uram, hogyha vezetővé tettél minket, akár a családunkban, Uram, a munkahelyünkön, vagy szolgálatban, bárhol, Jézus, taníts minket a felelősség teljes gondolkodása, a egyenes döntésekre, Uram. Adjál bölcsességet az élethez, Uram, hogy tudjunk jól dönteni. És ad, Uram, hogy féljük a te nevedet. Szeretnénk imádkozni a családunkért, Uram, hogy a, akik nem ismernek még téged, hogy az az élet, amit mi élünk, Uram, hadd legyen példa számunkra. Hadd mutassa a mi életünk, ami mennyei Atyánkat. Szeretnénk, ha őt megtérhetnének, Uram. Pond őket, Uram, ugyanúgy a sötétségből a világosságra. Szeretnénk kérni, hogy végezz bennünk egy nagy munkát, és erősítsön meg minket arra, hogy engedelmesen éljünk számodra, hogy dicsőséget hozzunk a te nevednek. Áld meg a Te gyülekezetedet, Jézus! A te nevedben imádkozunk. Amen.